kan ha spelat roll. Nytt besked i Tovefallet. Åtal efter spektakulära spiontillslaget förra hösten. Och polisen får förstärkning efter två skjutningar i nyköping på kort tid. Hej och välkommen till en nyhetsuppdatering med Petrik Krim där du får koll på veckans viktigaste krimnyheter. Jag heter Linus Lindahl Och jag heter Mariela Quintana Melin. Ja, vi börjar den här nyhetsuppdateringen i Göteborg. För natten till i torsdag så sprängdes det i två flerfamiljshus i Göteborg. Först så small det i Olskroken och bara tio minuter senare i Kortedala. Polisen har inlett en så kallad särskild händelse och det låter ju väldigt dramatiskt. Men det handlar helt enkelt om att polisen ska kunna frigöra resurser. Och polisen säger också till flera medier att man utreder om det finns ett samband mellan de här sprängningarna. Och enligt Göteborgsposten så tittar polisen också på om det finns ett samband med de fyra personer som stoppades i sin bil utanför Trollhättan tidigt på torsdagsmorgonen. I bilen fanns ett misstänkt farligt föremål och de fyra är gripna misstänkta för förberedelse till allmän farlig ödeläggelse. Och ingen människa kom till skada i de här sprängningarna men de som bor där är omskakade och så här säger en av dem, Isak Valgren, som P4 Göteborg pratade med. Ja, det var ju avspärrat eh, utanför lägenheten och så fick jag bli eskorterad av en polis längs med husväggen och för att kunna komma ut. Och två skjutningar inom loppet av två dagar den senaste veckan har skakat om Nyköping. Det var först i söndags eftermiddag som det sköts in genom ett fönster i ett radhus och en man i 30-årsåldern skadades. Sen sköts det igen natten till i tisdags och då var det en 27-åring som träffades. Enligt P4 Sörmland känner de båda varann och båda är kända av polisen sedan tidigare. Och natten till i torsdag så sprängdes det vid en port till ett hus i Nyköping- och den här sprängningen ska ägt rum vid samma hus som det sköts mot i söndags. Och enligt uppgifter till TV4-nyheterna så finns det en pågående konflikt mellan kriminella i Nyköping. Och den man som sköts i söndags ska ha funnits med på en hemlig lista som polisen nyligen gjort över personer som riskerade bli måltavlor i den konflikten. Och när vi spelar in det här så finns ingen gripen misstänk för varken någon av skjutningarna eller sprängningen. Och nu får polisen i Nyköping förstärkning och även i form av vissa specialenheter från andra städer berättar Ludvig Hellman som är gruppchef i ingripande verksamheten vid polisen i Nyköping för P4. I dagsläget så är polisiärresurs som är från Nyköping i det stora och det finns vissa specialenheter från andra ställen. Och apropå Nyköping, i vårt långa avsnitt från tidigare i veckan så berättade vi om 14-åringarna som försvann därifrån och sen hittades mördade. Men de här skjutningarna och sprängningen ska inte ha något med det att göra enligt vad vi vet än så länge. I oktober så ska ju fallet med mördade 20-åriga Tove från Vetlanda prövas i hovrätten. Och vi på Petre Krim har ju följt det här fallet där två unga tjejer som vi kallat för Jennifer och Matilda dömdes i tingsrätten till livstidsfängelse för mord och grot gravfridsbrott. Inför rättegången i hovrätten har Jennifers försvarare kallat ett nytt expertvittne som ifrågasatt om Tove ströps till döds. Åklagaren Adam Rullman begärde efter det att Socialstyrelsens rättsliga råd skulle granska det rättsmedicinska utlåtandet och det är de här turerna som har gjort att hovrättsförhandlingarna har skjutits upp två gånger. Och nu i veckan har rådet kommit med sitt yttrande om vad som egentligen dödade Tove. Rådet skriver att Finn talar för att dödsorsaken var strypning men att det inte går att bedöma om och i så fall i vilken grad kräk i lungorna bidraget till Toves död. Jennifers advokat Clea Sangborn vill inte ställa upp på en bandad intervju men säger till P4 Jönköping att rättsliga rådets yttrande innebär att det finns ett rimligt tvivel om dödsorsaken och att när det råder osäkerhet i en sån central fråga så ska domstolen hellre fria än fälla. Men åklagradan Rullman säger till P4 Jönköping att det inte påverkar hur han ser på åtalet för mord eller tingsrättsdomen. Och det har ju varit en stor fråga vad som egentligen hände där när Tove dog och vad som var dödsorsaken. Så hur ska då en domstol göra för att värdera bevisningen när det finns så många som yttrat sig kring det rättsmedicinska i ett fall? Alltså här säger advokaten Kristina Mannerbäck till P4 Jönköping. Man tittar på hela den sammantagna bevisningen för att se om det är ställt utom rimligt tvivel. Att det går till på så sätt som åklagaren menar. Och förhandlingarna, de startar den 4 oktober. Och så har det väckts åtal i ett fall som vi berättar om i avsnittet Spionerna i Sverige. Ja, en man i 60-årsåldern åtalas nu för grov olovlig underrättelseverksamhet mot Sverige och USA. Mannen, han greps under spektakulära former i sin villa i Stockholm i slutet av november förra året. Och så här berättade en granne som jag träffade dagen efter.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 Han ska enligt åklagaren Henrik Olin under många år ha ägnat sig åt illegal teknikinhämtning åt Ryssland. I det här fallet handlar det om att han ska ha köpt teknisk utrustning åt Ryssland för att bygga upp den ryska krigsmakten. Enligt åklagaren Henrik Olin har mannen varit en del i ett stort internationellt nätverk som alltså velat snå åt sig den här tekniken från västländer för Rysslands intresse. Och i det här nätverket spelar den ryska militära underrättelsetjänsten GRU en roll. Mannen nekat i brott och hans advokat Ulrika Borg förklarar att hon har yppande förbud som är vanligt i sådana här säkerhetsmål. Och därför kan inte hon utveckla varför hon anser att åklagaren är fel ute. Så här säger hon till Sveriges Radio. Det skulle jag gärna göra men jag har ju yppande förbud och det betyder att jag inte får yppa någonting som är sagt under förhören eller under häktningsförhandlingarna. Tack för att ni har lyssnat på oss den här veckan. Och fortsätt tipsa oss på Petri Krim om vad du vill höra om i våra kommande avsnitt på p eller på 073 461 2915. Och det är samma nummer som gäller på Signal. Så kan du följa oss på Instagram där du också kan skriva till oss. Och där heter vi Petri Krimpodden. Jag heter Mariella quintana Melin Och jag heter Linus Lindahl. En produktion av Tredje Statsmakten Media-